organisation, arbetsrätt och många andra HR-områden. Låt vågen försäkringsbyrå avlasta er med detta så blir SOL uppehållet lite lättare. Vågen för vågen. We're let's not be afraid att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 Välkomna hit Linus Alhin och Daniel Rot. Tack ska du ha hjälmen. <laughs> Tack hjälmen. Vem ska jag Vem håller på med tenta streaming? Äh, jag vet det. Jag bara drog till något. Okej. Okay. Ja. vi måste ju starta genom att gå tillbaka för att jag vet att ni finns där ute som har väntat på det här och jag utlovade det förra gången. Min haka var i bjuv. Det blev stryk mot Soplaget Brynäs. Det blev ju stryk mot Örebro som han aldrig förlorar. Kom igen nu. Skjut mig. Ska vi? Ja <laughs> <laughs> uh, Nej nah, men uh, Laget som inte kan ha någon svacka Och ändå förlorat fyra av fem Senaste matchmögon. ska vi, vi, kan, vi kan låta hänga i luften som en cliffhanger Ja <laughs> uh, och cliffhanger också Att Rögle har fortfarande inte förlorat Tre raka utan de såg ju till att ha Djurgården där mitt i där de vann Ja just det, uh. men det blev inte 52 raka Segrar i alla fall <laughs> <laughs> <laughs> Nej det blev det inte, då släpper vi det Men vi släpper inte historien utan vi går tillbaka till förra veckans avsnitt där klubbdirektören Daniel Kock gästade Röglepodden och han berättade en hel del var det någonting som ni två tänkte något extra på? Mycket mycket intressant avsnitt måste jag säga. Ja, det var det. Gick längs stranden i Limhamn och lyssnade på detta med uppspända öron. <laughs> och jag satt på tåget hem från Stockholm och lyssnade på det. Oj oj oj. Och du drog, du drog ju loss nyheter igen Ja, det var lite chockerande nästan faktiskt Gott jobbat måste ja, jag säga Ja, nu ska vi inte stå här och klia varandra på ryggen Men det var det ju kan faktiskt... vi väl för ja, Okej okay då Men äh... jo, men det stämmer ju Damhocken levererades ju en hel del nyttig Och jag passade ju på att slänga ut ett namn där också Ni vet ju vem det var Men vad säger ni först och främst satsningen Av Rögle på flickdamhishockey? Hur tänker ni kring det? Nödvändig på alla sätt och vis och eh, ett måste, tycker jag. Eh, ja, men jag tyckte det var intressant att, att höra hur han pratar, eh, hur, retoriken kring detta. Att eh, Röglev eh, tycks vara beredd att avsätta liksom, resurser och vill göra detta seriöst och låta det kosta, låta tjäna ta plats. Jag tycker också att det är, ska man vara en modern förening 2019 så kan man liksom inte vända sig till 50% av, av barnen i Ängelholm. Man måste, vara, man måste vara bredare och man måste omfamna liksom alla barn och jag tyckte det var sunda tankar om att ge alla ge alla samma förutsättningar. Sen var det också intressant det där, om jag minns rätt, när han pratar om att de vill bygga det på sikt och de inte var intresserade av att, att köpa ihop ett STHL-lag utan att man man vill ge det tid och börja från grunden och bygga upp en verksamhet istället för att börja från toppen så att säga. Och det känns väl som i det långa perspektivet då så är det ju helt rätt väg att gå också att man får en sund. Grund att stå på i den egna verksamheten, först och främst, och bygger därifrån. Du minns rätt där, men är det rätt väg att gå? För att vi pratar om ett långt perspektiv, perspektiv då i ordet långt rätta bemärkelse. För att starta man med flick i socker, då är det många år innan det är ett SDHL-lag jag menar ja. Alltså börja ja. någonstans Alltså var börjar man Alltså jag tycker väl att man måste Börja i de egna leden Först så säger inte jag att de, de flickor som börjar spela Nu när de är fem år att det är de som ska upp Alla, alla de ska bilda laget längre fram utan Det perspektivet är väl säkert kortare Men om man letar efter en ändå Att ta första steget i det, det första riktiga steget och tycker jag väl det är bäst att börja med Sin egen ungdomsverksamhet Ja, jag vet inte. Dels så, så kanske man ger sig själv. Äh, man, man kanske inte vill rusa in i man kanske, inte, man kanske inte heller har äh, särskilt mycket isytor. Jag vet ju att äh, liksom, pojklag tränar till 10 på kvällarna som det är idag. Äh, man vill väl bygga den här tredje isytan. Äh, det kan ju vara ett sätt att äh, sätta liksom press den vägen också. Att få till, få, till mer, äh, få till mer is. Sen tror jag att det finns äh, någon kommersiell tanke i det också. Men 2019... Äh, är det rätt många företag som, som säger att uh, ja men vi skulle kunna tänka oss att, att stoppa in uh, miljoner i, i er organisation. Men vi har jämställdhetskrav på oss och, och uh, ni, ni, har ju, ni ägnar ju bara er åt uh, pojk- och verksamhet. Uh, det rimmar inte riktigt med våra värderingar. Så att, uh, jag tror att ska man hänga med i den här svängen, det finns många... Goda förebilder och framför framförallt. Som har visat att man behöver liksom inte. Det kan finnas kommersiell sprängkraft i detta också. Det behöver inte bara vara, det behöver inte vara att man ska liksom hälla ner pengar i ett hål för att liksom visa att man är duktig på sig också. Utan får man... bygger man en modern organisation så finns det liksom guld att hämta både på dam- och här Och i detta. Så var det ju stundens ingivelse för mig. Ganska logiskt såklart eftersom det finns ett namn här som är <stör> större kan man säga än alla andra namn på, på damsidan. Maria Rot. Och då passar ju på att fråga honom om det och då visar det sig. Och det är det vi pratar om nyheten här också. Att ja, Rögle vill ha in Maria Rot i organisationen. Det erkände ju Daniel kok rakt upp och ner här. Han hade träffat henne och de skulle träffa varandra igen den här veckan. Det kanske har skett nu. Linus, Maria Rot... Vad säger du om det namnet? Det har blivit ett drömnamn på alla sätt och vis för Rögle att få in, inte bara för flickodamsatsning men rent generellt, att få in i föreningen med den hockeykunskapen och den meritlistan hon sitter på i från närområdet i Ängelholmar, jag menar. Eh, Cox sa väl att eh, det hade varit tjänstefel av honom att inte ta kontakt sa han väl också när det gällde Kenny Jönsson att han hade, eller, hade haft eller skulle ha ett möte att man, man måste behålla kontakten med de lokala profilerna och se om det finns något uppdrag eller längre fram och Maria Roth är ju eh, som sagt ett givet drömnamn för Ögle och få in var ju duktigt upptagen med tv-pucken, jag försökte nå henne, men jag ska nog göra ett, ett nytt försök snart, eller någon av oss i alla fall, och höra vad som har hänt där. Det här måste vi ju hålla levande och följa upp såklart. En sak som jag också reflekterade från den långa intervjun med Daniel Kock är ju det faktum att när Chris Abbott, sportchefen, går ut och säger att de är här för att ta guld så har han det fast förankrat, väl förankrat i hela organisationen, organisationen att Kock också går ut och säger det. Det är hans mål, det är därför han har tagit jobbet. Det är på något vis som att hela den här auran odlas innanför väggarna där och det är det, är det, det som gäller nu framöver. Det är som guld. Om det inte blir den här säsongen så nästa eller näst, nästa. Men det verkar inte som att Daniel Kock kommer att Lämna Rögle innan det där guldet är hemma. Så tolkar jag det. Intressant att de går i så pass, eh, alltså i samma takt, Abbots och eh, klubbdirektören, tycker jag. För det är väl som du frågar honom också att eh, liksom den svenska mentaliteten att det är ovanligt eh, och att man kommer från den nordamerikanska där man har ett synsätt och det är väl. Eh, Kanske därför också eh, är med Chris och sportchefen lärde känna honom innan han blev inrekryterad till Rögle att eh, det finns ett eh, såklart samband där att man ser saker lika, man ser eh, målsättningar lika och ambitioner och och eh, vad man ska lägga ribban någonstans och då måste ju ledningen vara i samklang eh, uppifrån och ner såklart men ändå är det intressant att det var så pass rakt på eh, om det är med Abbott som har pratat med dem om målsättningar och allt sånt. Ja, det är ju, ju Abbott-vindarna som blåser i klubben. Nu, nu kom ju Abbott först och sen kom Koch efter det och äh, har ju garanterat funnits med. Och, men när vi tittar på honom och när vi läste den här texten som, som du skrev, som med Intiga Koch, där, där klanade liksom att de, deras historia gick längre tillbaka liksom, äh, långt innan Koch blev äh, klubbdirektör och så. Det hade väl Chris tagit kontakt med honom och använt honom som mentor. Så att, äh, den, den klubben äh, går i, i takt just nu. och, och Det hade väl varit äh, helt orealistiskt att ta in någon slags liksom, velig drömmare i, i det här läget. Det hade ju blivit äh, frontalkrock äh, direkt med den sportsliga ledning som finns. Så att, äh, efter hundra äh, år av liksom, cyklande i otakt så känns det som att de... Äh, mycket, mycket som rullar i tandemfart just nu. <laughs> då, är, då släpper vi det som har varit för en stund i alla fall. Vi återkommer ju till kanske lite mer vad gäller tabellläge och sånt där. Och lite utzoomning. Men nu till det aktuella. Och då står Linus med ett papper. inte helt ovanligt faktiskt. Det är väl att, det är att du står med ett papper och att du har det aktuella. Vi bjuder ut dig till Catena Arena i, i Mossy. bara... Jag tar min själ inte typ på håll. Nej, det är, vi, det är vi tacksamma för. Vad har var du kommit med hem för um, karameller? Jo, det finns ändå lite att ta på. Rögle har ju framförallt då en drösspelare som är iväg på landslagsuppdrag. Eh, vilket innebär att det var jättemycket eh, juniorspelare med på och körde med som ju tränar eh, då onsdag och torsdag den här veckan. Eh, även tisdag va? De. Men i alla fall Daniel Berthov har jag pratat med. Där finns en intervju med honom som rör både nu, läget och framtiden framför allt Finns på hård.se. Intressant vinkel. Tackar. Eh, han räknar med att gå helt förfullt igen efter sin underkoppsskada i eh, nästa vecka. Så han där i omstarten eh, som, som han sa själv, som det känns nu så är omstarten eh, lugnt. Liksom. Han, han eh, räknar med att spela den. Två spelare med hjärnskakning då, Cody Curran och Dennis Erberg var inte på is den här onsdagen då. Har vi några prognoser då? E, finns inga. Mer än att Chris Abbott sa efter sista matchen innan uppehållet då när Rögle fler mot Linköping att han hoppas att de kan spela mot HV den 14 november. Och kort självklart kanske för de flesta men om ni undrar varför vi inte intervjuar dem så är de inte tillgäng tillgängliga för intervjuer när de är skadade med järnskakning eller av andra skäl. Precis. Och det är ju, man ska ju följa den här järntrappan, öka belastning och med, med en sån typ av skada så aktar man sig och får igen några prognoser för det kan komma bakslag och man ska ta allt i lugnt och inte skynda på någonting. Så det är i alla fall status med dem de tränar inte. Sen får vi se hur det ser ut Kanske framförallt då i början av nästa vecka. Ted Britten är med på ispassen, eh, men besked om hans eventuella comeback även om möjligheten finns, så det definitiva beskedet dröjer till i eh, nästa vecka eftersom man har läkarundersökningar, uppföljningar att göra innan man kan få något besked helt enkelt. Så ni som går och väntar på Ted Britten-besked- den här veckan, det blir inget. <laughs> jo, men du gav ju just ett besked. Det närmar sig. Det närmar sig. Den kan men kan vänta till nästa vecka i alla fall. Precis. Och på onsdagens pass då saknades Nick Sörensen, sjuk. Och Adam Medström lättare skadetjänning också. Men det ska inte vara några problem för dem då under nästa vecka. Och lite landslagspelare som är med andra länder och Sverige. Ja, Kristoffer Ifalk med Sverige, Roma Vill, Tjeckien, Lesund... Norge, och sen då Niklas Hansson och Daniel Saar och Nils Holgander på Svenska Uppdrag också. Lite nyfiken på hur det går när han, materialen, Fidde är borta för att spelarna tvätta sina kalsonger själva. Reder de ut det? Det hade de nog inte gjort, men <laughs> där, han har vikarier har jag sett som, som är där och hjälper dem Annars jag... har det nog blivit ja. väldigt, väldigt trufft. Det jag menar han inte att de inte reder ut och, och tvätta Det kanske... De flesta gör förhoppningsvis. Men spelare som spelar i ESL är ju ganska bortklemade med att få hjälp att vika, vika allt de vill ha vikt. Så att de behöver ju inte engagera sig så mycket i marktjänsten i vardagen. Nej. Summa som Sumorum i alla fall. Har Rögle flyt så kan alla spelare som har varit skadade den sista tiden som de har lidit rätt mycket av vara tillbaka mot HV om de har flytt och har de mm, otur så tar det ytterligare en match för alla Men det får vi återkomma till för det är långt till det så därför så är det ju ingen mening heller att gå in på kedjor och hur de spelade så idag För att det är lite för försvävande Jag ger en vecka till igen, då kommer att stå med en <laughs> Det tror jag det, det tror jag det Men vi kan ju passa på nu när det är uppehåll att diskutera saker som har hänt reflekterat starten. Röglas spelat 17 matcher. Några lag till har gjort det. Andra har spelat 16. Det är där någonstans vi befinner oss i den här säsongen. Ska vi ta lite reflektioner över vad vi har upplevt? Ja, men sammantaget. Ett lag som överraskar eh, oss alla och alla andra. Ah. Jag kan inte dig igen, <laughs> de bara var ska det negativt på slutet istället. Mm. Ganska väntat att man ska aldrig med fortsätt. Ja men som flög fram i början och, och har gått som tåget för att kliva ner i en liten eller i en svacka nu sista ja. sista fyra fem matcherna där de inte riktigt har gått att känna igen dels på grund av skador men också det flytet de hade i början har de inte haft också han här med lagmaskinen har inte varit Lika olja som den var i början. Men eh, ja, betyg från 1 till 5 är väl en... Femma. Fyra? Fyra ja. och halva? Femma? Ja. Fyra. Det är klart en femma är ju jättebra. Ja, det är det ju. De ligger tvåa. Men fyra är jättebra. Femma, då ligger man etta igen. Femma är... <laughs> det kan inte bara vara ettar som gäller för fem femma, det håller inte jag med om. Men okej, okay, vi är... oj vi håller micken på att ramla här också. Men vi är eniga om att vi inte är eniga om betyget. Ja, Nej, men de har gjort en eh, superstark start på, på säsongen. Vi hade väl liksom alla betjänat att de gick en stark säsong till, till mötes. Men eh, jag tycker att de har börjat på en högre nivå direkt än vad man... Eh, än vad liksom... Eh, det kändes som. Eh, imponerat på de, på de flesta fronter. Två stabila målvakter. starkt försvar. Eh, kunnat hantera de flesta situationer. Eh, vunnit många jämna matcher. Eh, ganska. Och inte minst eh, lyckats maskera. Eh, och täcka över liksom, alla förluster av skadade spelare. För de har, eh, de har haft en extrem. Eh, de har inte haft många spelare bort dem, De har haft en extrem otur. Och fått eh, alla de liksom, ledande spelarna skadade. Och det är där jag menar på att förklaringen finns till de här förlusterna. 100%. Säg det istället, säg svackan. Säg det. <laughs> Nej, det är ingen svacka. Det är ingen svacka. De har ju fortfarande inte förlorat, som jag sa, tre matcher i rad. Jag tror inte det kommer att hända heller. Nu kommer snart spena tillbaka, då, då är de uppe på det här vinnarspåret igen. Men det är ju klart att det är någon slags svacka. Men att nu ska jag skalla som du. Ett sopigt lag som Linköping vinner man med hemma. Eh, även om man har några spelare borta. Jag tycker det var tydligt i den matchen att det var eh, olika sorters nivåer man har kommit ut. Eh, första 15 och, och exempelvis första fem i tredje är ju jätte-jättebra. Alltså nivåer som har vunnit match förutom innan. Men sen, de dykningarna ner på liksom mycket lägre nivåer som vi inte såg alls under de kanske. 13-14 första matcherna. Det är ju någon slags eh, svacka. Det är fortfarande logiskt att, att, att slagstyrkan går ner när man tappar så ledande spelare. Men, eh, Dessutom är linje på väg uppåt också i spel. Jo, alltså de eh, kämpar som eh, kämpar för livet och, och eh, ville det mer än Ruggle tycker jag. Men jag tycker att man, kan, man måste kunna läsa in någon slags. Eh, eh, någon liten svacka tycker jag än att man ser. Vi lämnar för Spelutrymmet fritt här nu för oss alla tre. Flippar, floppar, spaningar, rögle, andra lag, spelare. Shoot. Oj. Oj, har ni ingenting? Jag har en hel drös ja, på nageln. Ja, ut hjälm. Vi går sätta oss i fåtöljen så länge. <skratt> okej, <Okay>, ska jag <skratt> Ska jag börja då? Ja. Ja, okej. Okay. Då kör vi så här. Örebro aldrig tidigare varit i topp. Wow, säger jag. Och i detta med Örebro Dominik. Hur man nu uttalar efternamnet Ska inte ge mig på det Då får jag en skallning av dig igen För att uttala Linus Men ni vet vad jag menar Dominik, tjecken Tjeckiska målvakter Blir en snygg övergång där Roman Vill Jag som har sågat tjeckiska målvakter tidigare I SOL, Mycket bra Mycket bra att jag hade fel där då eh, Roman Vill och Dominik Dominik Ja För Förk Förs Förs Mycket bra målvakt du Örebro Imponerande Nu har jag tagit en flip här Två flippar Flopp, jag sitter en del av Växjö fascinerad av alla sorters kurvor men denna klubb som liksom har gått och aldrig egentligen aldrig haft en, en dålig säsong aldrig haft en motgång Vi måste ju vara helt unika i, i världen trampar ju vatten och, och trampar dynga så har de släppt in mål efter de gav bort segern mot Leksand sista minuten i tredje perioden och målvakten kastade den rakt i gapet på Bromsberg. Det är ju fascinerande att se, eh, intressant att se hur, att även en, liksom en koloss som träff, alltid träffar rätt i sin liksom, rekrytering med mera eh, går så dåligt. Och Nu har det gått så lång tid och de har mindre poäng än vad Oscarshamn har. Det är ju bedrövligt. Ja... Linus? Ja, men jag hade också Växjö på floppkontor men det är intressant att se hur de alltså, hur Växjö en klubb som bara varit med om framgångar eh, i sin historia hur de hanterar nu så var kollegor på, då för några veckor sedan på Smålandsposten försökte liksom göra vilket kanske är då den första ansvarsintervjun med, med styrelseordföranden och de ville inte kommentera någonting kring hur det ser ut på Växjö det är en klubb som absolut inte är vana vid detta normalläge för dem är ju semifinal minst och kommer ur kvarten åt då är det fiasko. Ja de har ju som allra som allra sämst har de stagnerat, Stå still på en platå eh, i väntan på nästa. Där är det är intressant att se publik eh, allt möjligt eh, mycket intressant att se. De är ju i den lopen som man lite grann har sett rögle många höstar det ryktas som panikvärvningar. Man, man är ju jagar tunga namn i, i Schweiz. Det är nyförvalts som har floppat och nu nu ska liksom en säsong räddas. De har ju de har pengar, de kommer att liksom förstärka det här så att man tänker man ju rädda upp säsongen, men det är ju onekligen intressant att se en sån koloss fightas för att liksom komma ur kvicksanden. Aha, ska jag, är det min tur nu igen? Jag har du tagit fram mobilen? Ja, <laughs> jag behöver kolla det igen. Men Vad är det? Ett annat flopplag har jag varit inne på, Brynäs. Det är ju också inte heller inte heller många, många, många eh, puckar som går rätt där. Då slår jag rögle ju. Mm. Men det var ju helt, skulle du inte gå? Nej, det ska det fortfarande inte gå faktiskt. Det, det har jag fortfarande han inte hämtat mig från. Men i alla fall, en annan sak som är intressant tycker jag. Både flip och flop, målvakter i stort. Rifall har vi varit inne på, leder ju målvakslidan om vi ser till procenten och målvaktsprocenten, Mycket bra. Men sen är det ju ett antal stora förrättarna, man får kanske säga då. Men de spelar ju fortfarande, som inte alls har imponerat så här långt. Marcus Svensson i Färjestad Fredrik Pettersson Wenzel har varit med länge. Står ju i för sig i ett lag som är kanske lite ihåligt i Oskarshamn. Viktor Fask, fast vet vi ju, är en egentligen en jättebra målvakt. Men har ingen bra procent. Inte Andrén heller. Nej, inte Andrén heller. Oskar Alsenfält i Malmö, som vi ju alltid nästan står och hyllar inför derbyna. Eh, ligger ganska långt ner på elfte plats. Och istället så framför sig har han Tex Williamson, eh, Johan Mattsson... Ja, lite mer målvakteråld. Alltså det blir, ja det är intressant att, att målvaktsfighten ser ut som den gör i SHL. Något förvånande faktiskt. Malmö är också någon slags flopp i min, även om de fightas med en, en slimmad budget så har de ju faktiskt varit duktiga på att få ut mycket och sin trupp har gått som någon slags klocka. Det känns ju inte som att truppen är så mycket försvagad jämfört med förra säsongen. Men det lyfter inte riktigt. Det är inte alls samma stabilitet och maskinmässighet som föresönger Växjö och Malmö. Det, det skulle vara intressant att läsa lite djupare analyser vad det är som, vad, vad, vad det är som felar där. Så det känns som att det skruvar som inte riktigt sitter rätt. Ja, men, speciellt med Växjö har man ju gått och väntat varje omgång så när de förlorar i början. Tänker man, ja, men nu vänder du för Växjö Den här, mm. om, nu kommer de börja tuga igång här nu, nu händer någonting i nästa och så kommer nya förluster, nya tapp eh, nya liksom eh, nu som sagt nu har de på att värva en del spelare under upphållet här men eh, som sagt vem tar tag i det vem mm. går först i det här ledet alltså Sam sitter ju bombsäkert eh, jag är helt övertygad om ändå som tränare så alltså, de kommer inte sparka samhällen. Men, eh, vem går först och ta... Alltså, det har ju varit Illar Mellart sedan han kom in som har liksom försökt bryta mönster. och det, Bara det säger ju en del med tanke på de spelare de ändå har i truppen. Hjälm blir så ut som den femte men i Alcazar, dansbandet. <laughs> ja! Här, nu ska jag skjuta ut en riktigt så här... Eh, Oh, jag bara fick den i huvudet nu. hej, Håll i er nu. Har de fyra medlemmar i ah, så Lyssna på den här. Vi, vi förutsätter nu att Brynes Växjö och några lag till fortsätter gå kräftgång. Brynes sparkar Magnus Sundqvist. Växjö sparkar Sam Hallam. Brynäs plockar in Sam Hallam som tränare. Och det blir en lucka där. Man fixar en korttidslösning i Växjö. Och sen går Växjö all in på att köpa loss Cam Abbott. Va? Nej. Såsponing om. Är du det nytt? karusell. Håll i hatten. Ja, loven ja, ja. ni sett dem en stund Jag tror att vi, jag inte vi tyg... gör nu alltså, men i framtiden. Och så är det långskott som skrin på lodrätt 5. <laughs> ja, faktiskt. Jag skjuter in en spaning. Eh, en miniskallning på röglös eh hemmafasit. De är faktiskt bara sjua i hemmatabellen. De har gett bort 10 av 24 poäng. De har tappat 10 poäng hemma. Det är inte jättebra för att topplag. därmed är de ju SLS bästa bortalag. Där har de har tagit 18 av 27. man har tappat 9 poäng borta, 10 poäng hemma. Ja, det vittnar ju om att det finns saker att göra på hemma. Så är inte det här något tema vi var inne på i fjol också? Jo. Det var, det var vi ju. Eh, då var ju siffrorna markant. Eh, det var också väldigt... Eh, nu har de inte haft lika många poäng hemma borta. Jag för att de tog med betydligt fler borta eh, för så. Mm. Kan man bygga en hybrid mellan flip och flopp? Det är Prova. Ja, men någonstans där mittemellan finns ju ändå Röjdes Powerplay. Det är absolut ingen flip och ingen flopp, men med tanke på att de är upp tvåa i Söldtabellen och har det åttonde bästa powerplayet statistiskt. Det känns som det har funnits ganska många matcher som Röglar har haft. Alltså säg de matcherna de har bommat poäng i dem så känns det som de har haft chanser och, och liksom som de har kastat bort i sitt powerplay. Där man har haft läget och, och kravla sig kvar i en match. Är det någonting som har Boxplay tycker jag har varit, sett av hela säsongen varit jättebra. Alltså, de, måste ju vara nästan vara, de måste vara topp fem på det när inte kollar statistiken. Men Powerplayet... De är fyra, ja precis. Powerplayet finns där rätt så stor utvecklingspotential i. sen För ett lag som inte har spelat med full trupp någon gång under hela säsongen så är det väl klart att det är en ursäkt i sammanhanget när man tappar så många ledande spelare längs vägen här och där och så. Men tittar man på resten av säsongen för att behålla sin plats i toppen på lång sikt och även ta nästa kliv som lag så, så är Powerplay ju en given liksom, byggsten för att lyckas med det. Jag håller helt med. De har ju faktiskt de har ju förbättrat sitt lag på båda. Fler spelare som passar för att spela boxplay och där har man ju kejpat upp sig. Läsund med flera har kommit in och varit starka där. Powerplay har de ju betydligt bättre personal till men eh, har sett otroligt vast ut mellan varven. Men också svagt eh, däremellan. De har nyckelfolk på alla positioner. Men eh, det är ju liksom uppsteppning som gäller för eh, flera stycken. Jelena till exempel. Som eh, liksom står och, och rattar det ena. Den, den liksom på pappret. Betydligt starkaste. Det är ju. Här måste ju upp. Men det lär ju bli ganska stor skillnad när Cody Curran och Ted Brutén är tillbaka i den uppställningen. Såklart. Jag tycker fortfarande att de har haft liksom, riktigt stark personal för att ha ett bättre powerplay än vad de har haft särskilt. Om Udo Borse från de folk har fallit från sista två, tre matcherna, fyra, så har de ju haft ett, en PP-uppställning som ska vara topp fem i SHL. Det ska den. Låt mig få vidga det här perspektivet Bara för att ni ska tänka lite utanför boxen här då För att, ja Ni pratar om att Rögle Det är viktigt att få fart på det här Och bli bättre och bättre Men lyssna på det här Örebro leder serien Hur tror ni de är i Powerplay? Usla! Nej, det är de inte <laughs> <laughs> men, men de ligger faktiskt sämre till än Rögle På en nionde plats Kanske är inte Powerplay så viktigt för att vara i toppen? Eller är det en tillfällighet? Jag tror att det är så viktigt för att vara i toppen på längre sikt. Absolut. Och, och inte minst den... i slutspel. Exakt. Framförallt den halvan av säsongen som kanske kommer efter jul eh, när allt ska avgöras. Det är fortfarande tjäna in grejerna ett tag till men när man kommer till våren så eh, och det är precis allt talar väl för att Rögle kommer att ha ett bra powerplay. då. De har ju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 En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Jag har jag alla pusselbitar till det? Däremot toppar Örebro Boxplay-ligan så att där har de gemensamt med, med Röglea för att vara i toppen. Boxplay just nu viktigare än Powerplay men förmodligen inte i det långa loppet. Har vi flera? Flippar och floppar? Kan ska in i Katena Arena och bara hårdare på flippar och floppar? Ja, en flip. Okej. Okay. Mm. Leon Bristet, säger jag då. Ja. Då tänker ni, ja men det var ju förväntat att han skulle vara bra. Nej. Och alla lyssnar också. Inte efter den försäsongen. Exakt. Jag tycker att Leon Bristet som gick skadad hela försäsongen och missade några matcher i början har eh, presterat över det man kunde förvänta sig av honom trots att förväntningarna var väldigt uppskruvade efter försäsongen. Han har flyttats runt väldigt mycket i formationerna. Det har vi pratat om i många avsnitt att han har fått byta miljö jättemycket längs vägen. Och nu står man där och summerar starten. Då är alltså Leon Briste delad detta med Cody Curran i Röjlis andra poängliga. Han har gjort 14 poäng på de 14 matcher han har spelat. Och det tycker jag med tanke på de förutsättningar han hade- och man vet ju också att han har ju, även när han har spelat, har han ju i alla fall i början kämpat med den här skadan. Ehm, längs med vägen såklart. Jag vet inte hur, och han vill ju själv inte säga hur det känns i, i nuläget. Men utifrån sett så känns det ju som att Leon Bristet har verkligen hittat sitt gamla jag. de senaste, kan jag säga, matcherna kanske. Nio, lite till. Ja, någonstans där. Och jag tycker att det är, som sagt, imponerande med tanke på hur han kom in i den här säsongen jag tycker du har goda argument, stöttar, stöttar samtliga. Jag lyfter fram en annan, Niklas Hansson är nog den stora fl flippen i, i min bok. Han är inte, inte i poängligan, han har gjort 10 poäng tror jag, 1 plus 9. Men just liksom, osäkerheten som var kopplad till honom efter två år i Nordamerika vist att han har spelat mycket. Visst också att när han var hemma senast så, så tog han inte riktigt plats i, i HV. Det fanns liksom en rätta vissa frågetecken på honom. Jag tycker han har kommit tillbaka till Sverige som en rakt igenom komplett back. Otroligt stark och lugn och liksom lika skicklig defensivt som offensivt. Var Varenda gång han är på banan så sprider han ett stort lugn... I spelet. Det är, I mina ögon är det en uh, riktig toppback. Uh, en sl toppback uh, Som jag har fått hem i honom. Då vill jag göra en dubbelflip. Okej. Okay. Jag var ju skeptisk. Det kanske ni kommer ihåg. Till värvningen av Erlen Lesund. Tycker jag han har varit väldigt stabil och viktig i sitt spel. Jag tror du skrev. Linus att han är liksom han gör aldrig fel nästan känns det som det är den ena, och sen vill jag lyfta fram en dolde som jag också har varit skeptisk till, som jag tycker har varit väldigt bra och nyttig inte minst i boxplay och det är Erik Andersson, han gör ett hästjobb där, och även i den kedja han har spelat, det är två, två lite mer anonyma killar som jag skulle vilja lyfta upp, det är så lätt att ta fram de här stora namnen, Bristet och Hansson och Everberg och allt vad de heter och Curran inte minst, men det finns de som kanske förtjänar mer utrymme än vad de får i offentlighetens rum. För jag, jag, jag har varit imponerad av dem. Ja, men det är helt rätt. De, äh, det är ju, det är ju nog lika mycket äh, Lesund och Andersson som har tagit Rögle hit. Äh, alltså, de har ju verkligen fått ihop ett paket av äh, grovjobbare och folk som kan avgöra makt så är mixen där. Äh, ja. Helt enig Jag slog redan när vi var i Kölnlinens första Träningsmatchen När vi försökte liksom plocka någonting Från den första matchen så, så vet vi att vi var inne på Läsund redan tidigt i, i, Och den känns väl ju bara förstärkt För varje match sedan dess Det är en Det är riktigt, det är riktigt bra värvning Jag fastnade också för att man, man tycker ju, Jag tycker han är väldigt duktig i det fysiska spelet. Men han är också duktig på att liksom, tackla för att vinna pucken. Man har sett många andra liksom stora diskussioner om var tacklingen schysst eller inte. Liksom, så ligger de spelare halvdö på isen. Liksom. Jag tycker att Lersund är väldigt, väldigt skicklig på att spela fysiskt, spela hårt- men, men göra det med, med största liksom förstånd. Det är ju aldrig någon som blir skadad av hans eh, tacklingar. Jag tycker jag är väldigt imponerad av hans eh, fysiska spel. Mm. Då ska man komma ihåg, som du är inne på- han har delat ut 29 tacklingar hittills- och det har inte varit en diskussion efter en enda av dem- om Nej. de har varit fair play eller inte. Och är det något du har diskuterat så har det varit tacklingar igen- i SOL i stort. Och det kanske leder oss in på ett annat ämne. Det gör väl det? det gör väl det. Det var ju skit att vi inte hade podd förra veckan och allt hände. Ja, det var. Det var lite smärtsamt faktiskt att uh, vi inte kunde stå och diskutera. Men det smärsade, du smärrar du. Du ju här och levde ut. Jo, uh... det var jätte jätteroligt och du Potiumtackling och alltihop. Så alltså det, det, det är ju ni... <laughs> Jo, ja, jag, jag är Lenus, det är mig och Lenus, det är synd om. Ja. Jag är ju egentligen inte den som ska Tycka så mycket. Nej. Nej, Nej men alltså det... Jag tror ju att 4 000 skriva, lyssnare och skruvar på sig. Ja så men liksom. jag skriver ju inga krönikor. Så det är mer i det här poddformatet som jag kanske tar ut svängarna. Något ibland. Jag tror så. Eller alltså 4000 <skratt> personer och tänkte, här har vi missuppfattat 72 avsnitt av Hör, men inte hej, den här podden. Nej, nej, nej, det är inte han som har åsikt. Och det är han som äh, Bara sitter bak på moppen. Ja. Ja, men förstår mig rätt, ni som ändå skriver krönikor, man vill ju någonstans att ni skulle vara med i leken. Nej, och, och ja, men nu är vi med i leken. Ja, precis. Och vi är ju på den här, ska vi, börja med, ska vi börja med nocken då, eftersom vi ändå var inne på tacklingar och lesen har gjort det bra och andra har kanske inte gjort det lika bra. I serien i stort. Nej men Everberg skulle ju vara tillväg med tre kronor den här veckan. Och det är ju inte. Han är ju hemma och vårdar sviten av en hjärnskakning. Så att det är väl ett bra ett bra startskott. Och vad, ni, vad jag tyckte och tänkt om det. Det sa jag ju förra veckan. Och jag står ju fast vid det. Och, och det. Ja. Nej det där är ju fruktansvärt. Så alltså jag bara förstår inte. Hur det kan slå slint i en människas skalle. Nej men jag. Jag håller fast honom så bara trycker jag dit. Honom och jag nitar honom med en rak hög. Alltså, vad är det som händer i en människas huvud? Hallå! Var är spärrarna? Ja, men hela den dagen också på efterspelet var ju helt eh, liksom osannolikt. Först att han högt eh, liksom då inte blir anmäld, för det, hela drevet som gick, i hela debatten som rasar, och sen att eh, det blir en anmälning på kvällen och han blir avstängd. Så alltså jag, jag förstår liksom inte. Det är ju sån du jättestor låg nivå på allting det, sen är det ju bra att man liksom, eh, tar sitt förnuft, eh, till fånga och, och korrigera men det är ändå liksom en ja, av nej. världens bästa hockeyligor vi pratar om det ska ju som ska ju skötas klart. är det för korrigering hur man matcher han tre eller ja, va. vad är det stäng ja, men... av honom resten av höstsäsongen visa vad man tycker att det här är inte okej okay. Jag tycker framförallt att liksom hela, hela den här SL-organisationen som hanterar detta gjorde bort sig på, på egentligen varje punkt. Liksom när man först uh, går ut och säger och, och har någon slags... Och det vet jag att otroligt många har reagerat på att man går ut och tog den här händelsen i försvaret att det ska liksom tyra över grejer om, om folk ska bli... Avstängda, då har man ju bevisligen tittat på det och är av den uppfattningen att det här var ingenting. Man, är, man ändrar ju sig först när det kommer liksom jättedrevet och man börjar liksom förstå att nu börjar vi hamna i dåliga dagar här. Jag tycker det är jättekonstigt att, att det ska till den sortens drev liksom innan man byter fot. Och jag tycker också det är konstigt att liksom Morgan Johansson som var domare, jag var själv på Sols upptaktsträff när han stod hur länge som helst och, och berättade om att han leder Sols, liksom nya nollvision mot hjärnskakningar. Och jag kan alltid förstå att man kan missa någonting i stridens hetta. Men när man får möjlighet att titta på någonting i efterhand, att man kan vara av uppfattningen att det där är, är helt okej. Okay. Ja, det är ju fullständigt chockerande faktiskt. Och att man inte har liksom gats att säga att vi, vi skett i det blå skåpet här, det här blev fel. Vi gjorde fel. Vi, tog, vi gjorde ett misstag. Den, hela den liksom man försökte backa sig ur den här situationen jag läste förklaringen tio gånger jag fattar ändå inte vad de har skrivit. Det var ju man försökte hänvisa till, till regler som inte fanns och istället för att liksom vara prestigelöst backa, säga att vi gjorde fel. De hänvisar väl till någon slags lycka i regelsystemet att uh, ja, på något vis att man nu vill söka praxis eller vad de nu skrev. Ja. Men det säger ju jo, sig, det sig själv att när en spelare för alltså, situationen är ju också intressant för att Dennis Eberberg har en duell med en annan djurgårdspelare kommer in med klubban i djurgårdens jurg bås vilket händer ibland i, i alla matcher. Och sen försöker som ta den klubban och knäcka den. Och Evobai, vill ju ha tillbaka sin klubba. Han vill ju åka och byta. Eller ut på isen igen. Och då puttar han till honom. Det slaget är ju eh, milt, väldigt milt i, i förhållande till det som jag sen. För då dels är hjälmen av på Evoberg. Men faktumet att han håller honom bakom nacken gör ju att smällen blir liksom väldigt alltså den förstärks ju jättemycket också eftersom huvudet kan inte ta du kan inte ta vägen någonstans, man är helt försvarslös om man inte hinner få upp en, en handske framför huvudet själv jag vill bara gå inte heller fri från skuld men han, han ska inte in i det båset och veva med sin klubb i huvudet han slår också den andra i huvudet och djurgården är frustrerad liksom, var och en får bära sina konsekvenser men man måste ju ändå se till, till det han eh, Högström gör att, precis som du säger, att man låser fast huvudet i ett där du slår med med ett armbruksskydd som är stenhårt rakt sk rak i skallen. Det gör man inte. Då får man ju ta ja, Och det är ju just där jag tycker att hela diskussionen egentligen ska starta. Att det sen blir massa följdfel i organisationen och man har inte gatt som du pratar om att göra det. Nej, men det är sant. Men det är fortfarande så att hade inte Högström gjort det där så hade det inte blivit de följdfelen. Jag, jag ställer mig fortfarande frågan hur kan man som människa ta tag i någon och sen bara... Men berott mod. Trycka till den så. Va vad är det som går fel i folks huvuden bara för att man är i en hockeyring? Ska det vara okej okay med det? Nej, givetvis inte. Jag blir, jag blir så upprörd över sånt här. Vad är det för problem hos folk? Men han är ju inte i balans någonstans. De ligger under med fem. Det är inget vet Men det är ju det är ju därför det finns ett, någon form av liksom, disciplin. Det är därför... Om du går på krogen och slår ner någon så får du ta konsekvenserna. Det finns ju liksom ett rätt som tar hand om det. Det är där jag tycker liksom att SRL, att en, en liga som liksom omsätter så mycket det kan inte vara så amatörmässigt uh, hela liksom efterspelet. Det måste finnas ett kontrollorgan som är mer professionellt än så. Jag tycker att det var skönant på många plan. Och så fanns det ju andra saker då som, som var desto roliga. Roligare. Sorry Daniel. Det är väl kul. Ah, jag, tycker ja. man ska, jag tycker man ska skjuta in pucken i Nej <här> <här> Nu man, skojar jag. Nej det gör du inte. Jag vill ha mer underhållning. Det här är ju precis det hockeyn behöver. Det är ju skitbra alltså. Tror någon, det behövs en lite grinig gubbe. I den, och jag tar den rollen. <här> ja det får du göra. Du får inte med mig i alla fall. Nej, Det var ett fantastiskt mål. Och så är du där. Jag tycker det var mer än så. Det var magiskt. Ja men man tror alltså eftersom jag såg den matchen live så fick jag liksom nästan knuga mig själv i ögonen efter att jag hade sett det men tänkte vad, vad var det som hände eftersom just när man såg det live också så alltså det gick så otroligt fort det, Nils och gjorde hela den aktionen och att han lurar bort då backen högst väl mm. bakom kassen också precis innan jag skrev efteråt att han det var liksom två klassiker i samma sekvens i, i Alltså, för del. Det här Kenyansson-målet som han gjorde bakom Janne Hurman, där sa vi att det var dagen 2008, kanske. Uh, ja, i gamla man med stadion. Och sen då Höglanders repris på sitt eget mål från förra säsongen mot Farista. Och så med den, som sagt, den hastigheten han gör det här, alltså så otroligt svårt det måste vara. Och dels att instinkt, instinkten ska komma. Alltså att man känner att när jag klarar av det i detta läget, jag nu gör jag det. Det är riktigt kul. alltså. Det är det faktiskt. Ja men det är, det är ju oavsett om det är folk som håller på med musik eller vad som helst. Det är, det är ju något slags geni uh, som håller på. Det är samma som för, det är lite floppa i Lillehammer 94 liksom. Folk som i stridens hetta ens tänker tanken. Jag är helt säker på att det finns nu kan ju nästan ingen göra en sån här sorg. Men jag är säker på att det finns människor som går igenom 15 år av en karriär som aldrig ens skulle snudda vid tanken på om jag skulle liksom trycka ner på ruken i isen och vifta upp den med ett och lägga ner krysset. Tanken, ingen skulle ens försöka. Nej. Det är, Nej. Aj, det är alltså som sagt. Eh, exceptionella och gör Exceptionella saker Och så är det ju Och Nilsäklander är ju bevisligen en eh, Exceptionell talang Men Daniel Roth ville väl inte se Foppa straff i Lillehammer heller Nej ah, jag tycker det är gott Han kunde skjutit ett ja, rejält exakt. skott Han uttran ut här innan om ett innebandy-mål <laughs> Nej det är jag inte <laughs> Ja ni vill att ha ett frimärke ett fri Med ett skott från Foppa <laughs> Slagskott upp i kruset ja. Från blå Nej Blån. det kan jag gärna va. Dessutom hade de inte kunnat göra det tiden för det fanns ingen flex i de här gamla betongspetten till klubbom. Låt mig säga så här. Jag gillar att målet. Jag gillar Nils Höglanders mål. Så ja, nu går vi vidare. Vi går vidare. Är vi klara med alla flippar och floppar? Jag tror, eller om inte ni har några fler. Nej men Dominic Bock är väl en flop? 1 plus 1 på 17 match. 17, ja, det är en flop. Jag tycker han har fått tag i så mycket kritik av oss här i, i podden. Men Det är kan en ta med ett NHL-kontrakt. Ja. Jag behöver inte veva mer kring det. Men nog måste han upp på floppkontot så här långt. Jo, så är det ju. klart. Men uh, vad händer då? Det har vi varit inne på tidigare. Vet vi någonting mer? Kommer det hända något? Får han nya chanser? Uh, jag vet inte. Det blir intressant att se uh, uh, när alla är tillbaka. Jag är han med på... liksom? Tre kedjor då, han ska ju kanske inte vara i en, i en fjärde kedja. Ja, det blir väldigt. Eh, alltså den här onsdagsträningen nästa vecka och torsdagsmatchen kommer att bli hyperintressanta båda två. Eh, det är ju någon slags vägval ledningen får ta nu med bock. Antingen ser man honom eh, eh, som ni säger en, en plats liksom där han kan spela sitt spel och spela sin offensiv. Eller så sätter man honom som extra spelare alternativt på läktaren. Det vägvalet måste ju tas direkt. Och har man, alltså, om man har valt det senare alternativet, då känns det ju som att det här utbollet kommer att eh, gå till att försöka hitta en ny klubb. Men eh, en eh, intervju i eh, angående detta ämne kan komma till på hd.se också. Oh! Men det är också så att, men varför pratar vi om honom? Varför säger vi inte sen någon annan som... Eh, vi, men... Bä. Det jag vill komma till, förlåt, ursäkta min tunga häfta, är att det är skillnad på honom och typen Dennis Ewerba eller någon som är här på. Men att Dominic Bock är en eh, kortsiktig historia. Många har långa kontrakt i, i, i Rögle. Dominic Bock är utlånad från en NHL-organisation denna säsongen. Tanken är att han ska stutsa här och tillbaka till NHL. Eh, då måste man ju bedöma det i det ljuset. Och ett plus ett efter liksom, 17 matcher. Det är ju inte tillräckligt bra. Eh, eller det är för dåligt. Och nu kommer alla spelare tillbaka. Så det blir superintressant att se Har man mer tålamod med Bok. Eh, och liksom tror på att det finns en explosion i honom. Eh, har man inte det. Är inte helt otänkbart kanske att han eh, drar vidare. Säger jag och gissar. Ja, för att han har ju också fått mycket tid i powerplay. Så ett plus ett i det ljuset blir ju också ganska beskedligt om man uttrycker det så. Ja, men så är det. Han har ju fått sina chanser men inte tagit dem. Precis. Ska vi köra en hälsning? Vad ska. säger du, då när Du skinner upp här i stort, stort leende. Ja, men jag känner att jag har levererat idag faktiskt. Jag ska och jag ska testa ett nytt grepp också. Spännande! Mm. Vad betyder det? Ja, men vi har haft lite äh, gamla profiler från förr. Nu är det dags för en mer nutida äh, publikfavorit. Så det kan faktiskt. vara så att även jag känner till den här helt övertygad Personer. om det Helt mm. övertygad om det Det räcker att jag säger tidigt 2010-tal Kortväxt Publikfavorit 27 Så bör ni säga namnet nu Simon, Simon Ol Olsson <laughs> Ja, Simon Olsson Precis Fantastiskt, känns bra efter att ni har legat nere i sarghörnen När Göran Tarring och andra Eleganter från förr Men har vi rätt? Ni har helt rätt Ska vi lyssna på vad han säger då? Ja det ska vi faktiskt, och det som jag är lite extra nöjd med Det är att eh, det finns en eh, speciell grej med att eh, vi pratar med honom just idag mm -hmm. okay. jo, Och dessutom ska jag testa ett nytt grepp, att ni får lyssna på eh, personen själv Så jag kan gå och sätta mig i hörnan tillsammans med er. Så lyssnar vi på honom och eh, eh, lyssnar på vad Simon Olsson har för minnen av eh, sin tid här nere Simon Olsson, välkommen till Röglepodden. Tusen tack, tusen tack. Och det är en speciell dag idag, här onsdag. Berätta varför. Ja, jag håller på att bli gammal här. Jag fyllde 30 år idag nämligen. Så det var ju en 4 procent att få vara med på detta. Mm. Stort grattis från oss och våra lyssnare, ska jag börja med att säga. Ja, tusen tack. När jag säger Rögle, vad är det för stora minnen som kommer till dig idag? Ja, det är mycket känslor och mycket minnen är det faktiskt. Det var ju två roliga år i mitt liv, de första två framförallt. det var ju väldigt sköna grupper, grymma grabbar och gick väldigt bra. Vi tog oss till SHL och vi hade en ung trupp med några revar som höll oss i schack och ja, vi hade grumt roligt så det är väldigt mycket känslor. Vi hade en Grymtid där faktiskt. Vilka är de stora liksom, händelserna som du framförallt kommer ihåg? Säsong ett är väl egentligen, det var det året Växjö dominerade väl ganska rejält men vi hängde på rätt bra. Vi det var säsong... 2010-2011, en omstart i Allsvenskan när Björn Hellqvist sköv om jag inte minns fel. Precis. Det var min första säsong i Sverige på fem år. Jag har varit i Nordamerika och det var en utmaning. Roger Hansson tog en liten chansning på mig där. Jag har gjort väsen av mig på andra sidan och... Vi kom in och spelade med Bretén och Liljevall hela året och vi hade väl en väldigt framgångsrik säsong personligen. och lyckades inte gå hela vägen. Vi gick inte upp det året trots att jag tycker att det var det året som vi kanske skulle gått upp. Okay. Så det är en bit. Sen gick det ju vägen året efter. Så jag ska inte beror för mycket känslor om det första året. För andra var ju magiskt också. Du fick för med att gå upp med Rögle då. Det var häftigt. Ja, det var en grym äh, säsong. Det var tuff för mig. Jag började dåligt. Jag äh, kom in i det. Björn blev... Det var det året han fick lämna Rögle på grund av sjukdom. Och det tog tufft på mig och många av de unga spelarna. Äh, och Sen äh, sparkade vi väl någon tränare till. Sen kom Dan in och... Till slut fick jag väldigt lite förtroende och fick lite självförtroende på egen hand också på slutet och fick vara med och vara delaktig i en fantastisk kvalserie och ett playoff där vi var tvungna att vinna med en massa mål med 7-0 där tror jag det var. Just det, Oskarsham. matchen. Ja, och det var väl lite vänningen för mig inför den avslutningen så det, det var kul att kunna vara med och bidra på en sån resa faktiskt. Så det, det är ju några av mina... Efteraste upplevelser i hockeykarriaren faktiskt. Du blev ju väldigt, väldigt populär i Engelholm. Blev du det på, på samma sätt i, i andra klubbar du spelar? Hur, kan du, hur, hur, hur minns du den här populariteten du till i Ängelholm? Det blev lite extra i Ängelholm. Jag har väl haft lite tur i min hockeykarriär när det gäller att vara lite publikfavorit. Jag har spelat med mycket känslor och gjort lite udda grejer som har gett mig lite uppmärksamhet ibland men just i Rögle var det väl en, två, tre nivåer högre får jag väl säga. Det, det hjälpte väl med att snurra in den där straffen emot Malmö och skickade dem bort från playoff det tyder ju inte saken sämre Vad liksom Rögle för, för känslor hos dig idag då? positivt och väldigt mycket eh, roliga minnen med både lagkamrater och, och människor runt om och sponsorer och, och sen även en liten bitterhet till hur det avslutades. Jag glömde att jag gick upp mitt tredje år när jag kom tillbaka från Asböven där. Och, och det var så lite skiljigt mellan mig och, och ledningen där. Om, eh, hur saker och ting skulle vara och då stod till det både för mig själv och, och folk runt om mig så då var det att hitta en annan hockeyväg och det, det kunde väl avslutas på ett bättre sätt men jag tog med mig mina, mina två år eh, runt omkring de grabbarna där när vi tog oss upp till sol. Mm. Jag frågade innan så du, vi skulle kunna, jag skulle kunna prata minnen i, i veckor eh, när det gäller vad det men... Har du någon, har du någon liksom anekdot eller någon historia något som varit okänt fram till nu som du kan eh, avslöja för våra lyssnare? Ja men eh, en rolig och en eh, ganska häftig vändning tycker jag i våran eh, den tyngre period år två, år ett när vi hade förlorat rätt mycket så så kan jag nu till oss bara att äh, grabbar, vi, äh, vi samlas äh, hemma hos mig så äh, fixar jag lite äh, lite drickiga och lite gött tugg. Vi måste sitta och äh, bli lite brusade ihop och snacka skit så vi vänder på detta. Och efter det tror jag vi vann äh, 13-14 matcher i rad. Äh, det, vi var ju en sån ung trupp så vi tyckte det var extra häftigt. Det var ju massa 22-19-20 åringar som var lite yngre då och tyckte detta var extremt speciellt. Så det var, det var en häftig vändning och en, en lärdom hur man kunde ta med sig om att ibland måste man skjuta ut sig för att komma ihop som grupp och det gjorde vi. Härligt! <laughs> eh, <laughs> det var ju intressant godis i, i källaren hos kenyönsarna så alltså. det där var Händel. Ja, det hände det mycket. Det var en rolig vändning i alla fall. Det var allt från eh, hockey på tv, snacka hockey, snacka ruggler, spela biljard, eh, prata gamla minnen, prata historier. Och det, det fick det att lossna lite. Häftigt. Du är eh, ja, sist. Det... Vad, vad gör du idag? du, är, du vet jag. Du är hockeyagent. Precis. Jag håller på med hockey 24-7 skulle man väl kunna säga. Det, jag har svårt att släppa jobbet när jag kommer hem så det är mycket titta hockey, följa hockey eh, träffa våra spelare och även se väldigt mycket unga spelare spela hockey då för att hitta nya talanger och jobba med så det är fortfarande hockey på heltid för min del vilket jag är härligt glad över Härligt Vad ska du göra på din 30-årsdag då? Det har blivit lite god mat och eh, dryck på det också så mm. får vi se här hur eh, det råttar sig. Men det blir nog en, eh, en bra kväll med familj och vänner här faktiskt. Härligt! Tack för att du fick dig. Och ha en underbar trettiosdag och sköt om dig. Ja, tack, tillsammans, Lycka till. Tack! Simon Olsson och grattis på din stora dag, säger vi härifrån. Absolut! Något speciellt som fastnade? Sådär? Uh, ja, gott med en byr ibland verkar som. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ah, det var lagfester kan vända säsonger. Mm. Uh, Nej, nah, men det var uh, intressant. Det, uh, det minns man från hans tid här 2010 till 2012 framförallt hur uh, han gick verkligen genom rutan uh, i den här stan. Uh, han var väldigt, uh, väldigt populär. Jag har själv varit på barnkalas och ätit Simon Olsen torta. Va? Finns det sånt? Ja. <skratt> <skratt> <skratt> ja men ju, när jag tänker på Simon Ull, så det som slår mig var... Det var liksom alltid en väldigt ärlig spelare och intervjua. Ja. Alltså han, mådde han skit, så sa han att han mådde skit och varför han gjorde det. Var allt kanon så, så kunde han vara lika glad åt andra hållet. Han var liksom väldigt... Eh, öppen och på så sätt en väldigt tacksam spelare och prata med i alla olika situationer. Jag tror man kände samma sak och han blev väldigt populär. Han, folk kunde se på honom om, om han hade haft så morgon eller gått upp fem på morgonen. Han var väldigt eh, liksom eh, känslorna utanpå på något vis. <laughs> det är väl alltså så humörspelare Lex Johan Mathialtonen ja, kan se första böjtet att Aj, Idag är ingen bra kväll för honom och samma sak åt andra hållet Idag kommer han att göra tre mål och, och dominera Allt är enkelt att göra med också upplevde jag det som Absolut. Absolut Får man gudkänt eller? Ja det får du, verkligen Men, Detta är ju på nosa på en femma dagar i Ah. <laughs> vänta nu, vänta nu. Jag är nog ändå Rögläs säsongsinledning som är liksom femman och så. Det här är jättebra grepp, jättebra. Men femma, ja. Ha, du är mer kritisk mot mig, jag alltså. Du en <laughs> kritisk hållning mot mig, men uh, ja, ja. det är spännande att se hur du följer upp den nästa vecka. Det är bra, det är snart Nej. lönesättning. <laughs> är det? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, men uh, jättebra. Verkligen. Och än en gång stort tack Simon Olsson. Roligt att få höra din röst och schyssta svar, måste jag säga. Härligt! Är vi klara då? Det är vi nog va? Ja. Jag tror vi ska säga ett tack till vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå. Sen är vi väl tillbaka nästa vecka. Då börjar du dra ihop sig. Det gör det. För 17 nya segrar. Mm. Det återstår att se. Vi ses <laughs> nästa vecka. Hej då! Hej ha Äntligen har den härliga sommaren landat. Eller ja.